János Vitéz, Múrizmond esélye? Na, az, hogy Jancsi Vitéz, még pedig huszár, gyönyörű, papíros csákója és fényes bádokkardja kardja volt, ha fejére tette a csákóját, és oldalára kötötte a kardját, olyan helyre katona volt, hogy mindenki azt mondta. ha, az Isten is huszárnak teremtette. Hát, még ha felpattant a szürkéjére. Na, azaz, hogy álljunk meg egy kisé, már tudni lik, hogy a szürkénél álljunk meg. Hát, ami azt illeti, szürkének szürke volt a Jancsi Vitéz paripája. Csak hogy kisé hosszú volt a füle. Hát, jobban mondva, nagyon is hosszú volt. És az a furcsa szokása volt, hogy nem nyerített, hanem ordított. Mégpedig két betűt, ít és át. Mi tűrés tagadás, a Jancsi vitéz paripája bizony csak csacsi volt. Na, de az nem tesz semmit. Mikor Jancsi vitéz felugrott a szürkéje hátára, mégis deli huszár volt. Büszke is volt a vitéz, s így szólt, miközben mellét nekifeszítette, és bajuszát kipödörte. Na, pohó, ho ho. -ho, -ho, -ho. Álljunk meg ismét, atyafiak, annál a bajusznál álljunk meg. Hát, mert gyancsi vitéz bajusz, csak a féle bőrbajusz volt. Azt nem pödri, hanem csípi az ember. Na, mi tűrés tagadás, a vitéz még csak tejfölös szájú volt. Hát, az sem tesz semmit. Jancsi Vitéz mégis így szólt. Hol az ellenség? Jöjjön ide, ha mer! Hadd táncoltatom meg amúgy, magyar miskáson. Na, mivel pedig az ellenség nem ment Jancsi Vitéz elébe? Mert hát lehetséges azért, mert nem mert? Hát, megindult a huszár, hogy fölkeresse. Sarkantyúba kapta a paripáját, és repült, mint a szél. Ha-hó, ha na, álljunk meg egy szóra. Annál a repülésnél álljunk meg. Há, mert szó, ami szó, a szürke az nem repült, hanem cammogott. Há, ha, de az nem baj. Jan Vitéz azért büszkén szamaragolt végig a városon. Ki a mezőre, és szétnézett a tájékon, merre van az ellenség. Na hát, ott volt a gyepen. Ott bizony. Egy egész falka. Sokasága ellepte a gyepet. Jancsi Vitéz azonban nem szeppen, meg maki huszár, az nem fél a veszedelemtől. Na, már csak álljunk meg ismét egy percre. Annál a veszedelemnél álljunk meg. Hát. Igen, is nagyszámú volt az ellenség. Száz egy ellen. de, ami a veszedelmet illeti. Nem hallgathatom el, hogy arról az észó se volt, mert az ellenség békésen legelgetett a gyepen. Tudni, Lik, az egy liba falka volt. Jancsi vitéz szemében azonban ez nem változtatott a dolgokon. Kirántotta a kardját, megsarkantyúzta a paripáját, és ezt kiáltotta. – Rajta, huszár, rajta! Ezzel nekirontotta az ellenségnek, amely rémültem menekült. A liba pásztorasszony ilyetten kiabálta. Hey, – ne bántsa a libáimat! Hát a huszárt azonban ilyesmi nem lágyítja meg. Utolérte a menekülőket, és csíhi-puhi, jobbra vágott, balra vágott, jobbra hullott a liba, balra hullott a liba. Aliba hát a liba pásztor meg a kezét tördelve jaj veszékelt. <gül> jaj, jaj, szágély libuskáj, szági de Jancsi Vitéz neki tüzesedett. Hát hiszem, megmutatja őm az egész világnak, milyen az igazi huszár. Győztem, enyém, a diadal! Nono no kérem, Alása, hát egy kisé azért megállhatnánk annál a diadalnál, mert a nini, a gúnár... Egyszerre csak megállt, és szárnyait kiterjesztve azt gágogta. – Megállj, liba csereg! Szálljunk szembe ezzel a huszárral! Harcralidák! Csípt, és ahol éred! A ludak mind gágogták. – Csípt, és ahol éred! A gúnár sziszegve a huszár felé. A ludak mind szányra kerekedtek, és nekirontottak Jancsi Vitéznek. Dolgozott a sok piros csőr és a sok fehér szárny. Hát bizony, Jancsi Vitéz hasztalan csapkodott a kardjával. A szürke hasztalan rúgott ki a hátsó lábával. Bizony beteljesült a közmondás, hogy sok lúd, huszárt győz. Jancsi vitézt alaposan helybe hagyták a ludak. A csákóját is lekapták a fejéről, a kardját is kicsípték a kezéből. Na bezzeg menekült a vitéz, s a szürke ezúttal nem cambogott, hanem úgy nyargalt, hogy a szél sem ért a nyomába. Na hop, álljunk meg ismét egy szóra. Hát a szél talán nem ért a nyomába, de a ludak harcias gágogással állandóan mellette meg mögötte voltak. Hát és ami a leggonoszabb, hát egy-egy liba fogta is a Jancsi vitéz fülét. A harmadik megcibálta a haját. Hát mondhatom, hogy elég rosszul érezte magát a János vitéz, azaz, hogy a Jancsi vitéz. Nagyon nehezen tudott elmenekülni a mérges libák közül, és sajgot minden csontja, fájt minden porcikája. A libapásztor asszony örvendezve kiabálta utána. <gül> Úgy kell neki, megértem, Li.